Radio kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlev. visar mig är i studion är Viktor Jan. Vi ska säga telefonnummerna in till studion också för det är ju så har ni frågor att ställa så är ni välkomna att ringa på telefonnummerna 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Samtidigt vill jag naturligtvis passa på att tacka för de bidrag som kommer in. Och jag ska upprepa postgivare igen bankgivare nummer 1. Nummer är 42 15 38 4 1. För 42 15 38 4 1. Det var postgivare nummer 8. är 636 sträck 7080 636 7080 Det är kommunisterna Sveriges kommunistiska parti som håller i sändningen Sveriges kommunistiska parti i Borlöf Vi har en hemsida där som finns all möjlig kontaktinformation och den sidans adress är www.skp.se där har vi också en valsajt nu. När det är val så vill vi passa på att informera lite extra om vad vi tycker om de olika politiska frågorna. Och där står också information lite om olika aktiviteter som vi genomför. Och då går man in på samma sida www.skup.se och klickar på länken som heter Val 2010. Sånarias, eller så skriver man i skp.se val 2010. Men ni kan naturligtvis också lyssna på de här programmen i efterhand. Och då går ni in på www.kommunist.se. Där finns all, äh, alla tidigare program. Inte alla som ni kan höra på direkt. Men ni kan äh, via olika länkar få fram dem. Och vi har naturligtvis också en tidning som heter Riktpunkt. Det känner ni till vid tv Och där går man in på www.riktpunkt.se eller riktpunkt.nu. Där är en sån utgåva som uppdateras lite ofta men den finns bara på internet. Det är pappersutgåvan är på riktpunkt.se. Alltså www.riktpunkt.se. Det är en läsvärd tidning så passa på att ta på en prämation på han, på den tidningen ni kan också titta där på fram när ni ändå är på sidan där har vi marxistisk litteratur men nu beställer man inte via fram utan nu tar ni kontakt med några grundorganisationerna om ni vill ha eh, litteratur därifrån ansvarig utgivare för det här programmet är Richard Steinberg och ja, han är inte bara för det här programmet han är för alla våra program naturligtvis Idag ska vi prata lite om, eh, om valet, vad meningen, eller vi börjar på höll, höll ett valmöte inne i Malmö klockan fem, men eh, det blev oväder, det började regna och då är det naturligtvis inte så trevligt att stå ute i, i det regnet. Men där kommer ju upp olika politiska idéer, eller idéer och idéer. Det är tveksamt att kalla det idéer, men olika förslag- och vi brukar ju alltid börja med arbetslösheten, för vi tycker det är den viktigaste frågan att lösa. Kan vi inte lö lösa frågan om arbetslösheten så kommer vi till att ha många, många andra problem kvar som inte går att lösa. Vi vill ju egentligen ett omfattande reformprogram som innehåller allt från sex timmars arbetsdag och sänkta äh, skatter på arbete till och, med då, och bättre sjukvård och flera och offentliga anställda och allt möjligt. Och vi brukar få fråga, men hur ska ni finansiera allt det där? Så, så här brukar vi svara då, och det är ju naturligtvis riktigt också. Och man har råd det att ha över en miljon människor uppe. Arbetslösa. Nu är den öppna arbetslösheten, inte en miljon, men den öppna arbetslösheten ligger på 450 000. Men, har man, men den, alltså, den grupp som står utanför arbetsmarknaden är betydligt större. För alla människor mellan 16 och 64 år, alltså är de som är i så kallad arbetsförålder, så är det inte mer än 35, 65% eller knappt 64,5% som har ett arbete. Och det innebär alltså mer en betydligt mer än en miljon människor egentligen. Ni kan själv räkna ut en tredjedel av ungefär 6 miljoner människor. Det är nästan 2 miljoner. Och det innebär att så många egentligen står utanför arbetsmarknaden. Nu en del av dem studerar, för de räknas också in i den gruppen. Men vi vet ju också ungefär hur många som studerar, så kvarstående i den gruppen när man har rensat bort sådana som kanske är tveksamt om de skulle kunna vara i arbete, så återstår ändå en hel miljon människor. Och de har hamnat i den gruppen, det kan bero på olika saker. De kan till exempel har blivit utförsäkrad över nya sjukförsäkring, eller nya, ja, nya sjukförsäkring, eller ändrade sjukförsäkring. Vi har haft en sjukförsäkring som alla har, som har arbetat och gått och betalt i, som man har nu förändrat till oigenkännlighet. Och, och det, de har blivit utförsäkrade från det och därmed hamnar man i gruppen utanför. Då får man, är man tvingad att gå till socialen för att kunna få sin försörjning. Och det kan vara andra skäl, det kan vara en i familjen som jobbar bara har fått ett jobb. Man är deltidsarbetslösa och massa olika orsaker gör att man hamnar i den gruppen. Vi kommer ihåg inför förra valrörelsen, då pratade ju mycket om utanförskapet. Man sa då 50 miljoner. Förmodligen var det lite i underkant egentligen, Så, därför att... Det visar sig nu att, eller då var ju, alltså andelen sysselsatta låg då på 75% nästan, 73%. Så det var ju betydligt bättre än vad det är idag. Så borgerligheten har ju liksom dölt arbetslösheten genom att förvägra flera avkassar. Och det är inte bara det att de har genomfört stora försämringar av kassan, avgiftshöjningar och allt möjligt. Utan man har till och med då eh, de människorna som ställs i arbetslöshetskön. Mm. Nej, och eh, man ser ju också på debattprogram, och för det är ju väldigt populärt med sådana nu inför om Man läser deras artiklar och allt annat som de producerar. Alltså det är ju ändå inget nytt det här med arbetslösheten och deras politik är ändå den är samma som har varit tidigare som har faktiskt lett just i den här arbetslösheten. Därför säger jag dem som att de är icke-trovärdiga just i den här frågan och det gäller inte bara alliansen utan det gäller faktiskt också oppositionen där man i grund och botten saknar idéer hur man ska lösa det problemet med, med den här ökande arbetslösheten. För det är ju inte så att arbetslösheten. På något sätt, visst den har ökat med den här kapitalets kris, men den har ju hela tiden varit ökande trots allt ändå. Vi hade på ett program här, för jag tror det var några veckor, som veckor sedan, där vi kunde läsa upp att konjunkturinstitutet pratade om att det blir svårt att få ner arbetslösheten på en normal nivå, det vill säga 5-6%. Och jag menar att tycker man att arbetslösheten ligger på en normal nivå när det är 5-6%, ja, då har man ju hamnat något helt fel. Ja, absolut. Men eh, nu har man ju hört mycket pratas om arbetslinjen, moderatorerna. De, de kallar sig nya moderatorerna och de har till och med skammen att kalla sig. Arbetarpartiet. Det enda Arbetarpartiet till Det är Ja, det enda Arbetarpartiet, möjligen. Och, Men... Äh... Alltså Moderaterna har absolut ingenting att göra med något form av arbetarparti. Det enda de skulle kanske kunna kalla sig utsugarpartiet, utsugare och arbetarklassen. För det, det är det enda de eh, sysslar med. Och alltså att ge kapitalets örende så att de ska kunna få en, en större förmåner i och kunna utnyttja arbe arbetarklassen på ett effektivt sätt utifrån deras synvinkelssätt. Och effektivt sätt för dem, det är ju naturligtvis när man skapar så stora profiter som möjligt till det lilla fåtalet som öger alltså våra produktionsmedel, fabriker, banker och allt möjligt. Nu är det inte så att man producerar något speciellt på bankerna man producerar producerar mest en massa spekulation och så. Men naturligtvis måste vi ha ett betalningssystem och så. Men det behöver absolut inte vara privat så att. Någon fåtal där ska kunna sitta och tjäna pengar på vårt behov av bostäder. Vårt behov av andra saker som vi ibland behöver låna till bostäderna har ju blivit en sån dyr och en handelsvara. Så den är ju omöjlig att köpa utan att man lånar till den. Såvida inte man har väldigt rika föräldrar eller har tidigare lyckats spekulera till sig några miljoner för att sälja en lägenhet eller ett hus. Jag skulle vilja faktiskt gå så långt att säga att eh, det är faktiskt även om det, vi har det här systemet idag eh, det kapitalistiska produktionssättet så skulle jag ändå vilja gå så långt att säga att det är faktiskt samhällsfarligt att låta just eh, privata intressenter ha hand, särskilt när vi pratar om banker ju, för att, de styr ju så stor del av den ekonomiska utvecklingen i samhället. Och, och de, precis som vi förklarar på programmet, de tar ju självklart ingen hänsyn till alltså folkets behov. Utan det enda intresset de har ju är att skapa så stor profit som möjligt. Och det är ju inte en, en moralisk fråga om man ska säga så, så att man byter, byter ut några bankdirektörer och tar in några snälla bankdirektörer som jag vet inte vänder andra kinden till och är jätte, på något sätt. Utan det är ju systemet som är uppbyggt på ett sådant tankesätt, så de kan ju inte handla på ett annat sätt. Det är därför vi måste bli av med produktionssättet men vi måste framförallt börja med att uh, ta tillbaka banksystemet, att det ska inte vara i kontroll av privata händer. Nej, och det har man ju släppt allt mer och mer. Det är ju EU som fodrar det här hos Sverige. Endarfrån alltså, EUs medlemskapet, 94 röstar vi väl om det, tror du. Eller vi kommer med i 94. Vi röstar 94, vi kom med, 94, vi något, 94, vi kom med Ja, just det. Det, det, för att tvinga in och där var ju en formidabelt bedrägeri. Ja, stora delar av den så kallade eh, politiska eliten. Socialdemokrater, moderater, folkpartister, hela allt. De var ju i princip överens om att det var nödvändigt att Sverige skulle komma in i, i EU. Det skulle vara enda möjligheten för att rädda jobb. Då hade vi en arbetslöshet som låg kring 2-3 procent. Och den räknades som skandalöst hög vid den tiden också. Precis. Idag är den alltså betydligt större. Den är uppåt 8, 9, 10 procent. Det varierar lite däremellan. Så, så den arbetslöshetsunionen, de lurar in det arbetande folket i, den var ju naturligtvis bedragande. Vad ska man säga? Beklämmande för det arbetande folket för det har inneburit många nedskärningar och det har naturligtvis bidratt till att nedrusta den offentliga sektorn och vårt socialförsäkringssystem.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 Björn Arselius spelar ju den löten Svarta gänget och där nämnde han nu kallar de sig nya Moderatorn men de är samma gamla bombhöger som de alltid har varit. Det är bara lite nya vokabulör och så har man fått fram en partiledare som ser ut som en snell hund i tv och, och så är det. Och det slår tydligen väl ut för det går ju rätt bra för dem i opinionssiffrorna. Hade man sett på deras politik alltså den känner helt de arbetande folket. Det är ju dags att de börjar vakna och inse alltså att det är inget Arbetarparti, det är bara falska varubeteckningar och, och att de är speciellt nya, det är också en stor lögn. Vi har sett hur de tillsammans med Socialdemokraterna har genomfört ett sjukförsäkringssystem som låter byråkrater bestämma hur länge vi ska få lov och var sjuka och massa an andra saker FRA och IPRE-loga och allt möjligt övervakningslaga det har alltså både Moderaterna och både Alliansen och den rödgröna Alliansen varit totalt överens samtidigt så har vi idag haft ett annat ännu svartare gäng i Malmö mm. alltså jag tänkte bara säga innan vi pratar om den manifestationen på Gustav och torg i Malmö så tänkte jag bara säga att och just det här bristen på, som folk ser på alternativ och bristen på skillnaden som finns mellan blocken, skapar ju självklart också andra krafter som. Komma fram. Och det är just det de bland annat som var på Gustav Adolfsdag idag, då pratar vi om Sverigedemokraterna. Ett parti som i grund och botten inte har något existensberättningande överhuvudtaget. Ett parti som spelar väldigt mycket på okunskap i samhället, men också har äntligen skulle jag säga, två funktioner, framförallt så riktar de folkets rättmätiga ilska mot liksom uh, annat håll som de skulle egentligen ha riktat just mot de styrande. De får liksom, människor tror att uh, invandringspolitiken har någonting att göra med bland annat det pensionssystem som vi har idag. Och jag menar, uh, det, det är ett sätt att ta orden av kritiken mot just det våliga system som vi har här i, i Sverige. Ja, sjukförsökningen hade ju naturligtvis inte varit bättre för vi inte hade några invandrare. Det är säkert inga... Där kan finnas en och annan invandrare sitta med i den politiska hierarkin. Alltså, det finns ju invandrare som organiserar sig politiskt också. Alltså, Tyvärr även på högerkanten trots att de borde naturligtvis inse att de aldrig kommer till att kunna få... Eh, alltså, men det... Alltså, det är ju de inte, men det är klart alltså, det finns ju klasser bland bland invandraren också. där finns liksom i Sverige arbetarklass och borgarklass så finns det naturligtvis bland invandrarna också. där finns ju rika företagare bland invandrarna. och så, så det, det är klart alltså, organiseringen går efter klassprinciper men nog är det många tycker man lite för många ibland bland de borliga. och i synnerhet nu har man hört bland Sverigedemokraterna invandrare som har varit här i 10, 15, 20 30 år kanske som säger att de tänker rösta på Sverigedemokraterna det är ju beklagligt att de är, har så låg klassmedvetenhet människorna och inte ser att de, det är, inte, det är inte invandrarna som bestämmer att man ska skära ner i socialförsäkringssystemet utan det är kapitalet med stöd av EU som dikterar de villkoren sjukförsäkringssystemet som man då gjorde upp eh, 2000 2006, eller fram till 2007 höll man på att revidera det eh, sjukförsäkringssystemet. Där man bestämde till exempel när en sjukdom skulle vara botad på sex veckor. Och ett eh, lågbensbrott skulle ta fem veckor. Och alla möjliga sådana saker fastställde man tiderna för. Det enda man aldrig kom fram till riktigt var de psykiska sjukdomarna. Där, där kunde man inte äh, få någon... Äh, Klarheit innan man la ner den kommissionen som hade tittat på det. Och i den kommissionen gick, uh, ingick ledande företrädare för socialdemokratin bland annat Ylva Törn som var kommunals tidiga ordförande och gick, uh, ingick till och med en från förbundet och hela den balletten. Så tillsammans gjorde de egentligen att bedda för, för de försämringarna som sedan den borgerliga regeringen alliansregeringen har genomfört. Det är inte så att man kan bara klanka på dem i efterhand. För man måste ju naturligtvis ta upp kampen hela tiden för att kunna få ett bättre system. Mm. och det är ju ingenting med invandrare att göra med den, till exempel den video som Sverigedemokraterna lanserade med pensionsbromsen pensionsbromsen handlar ju om att vi har ett system pensionssystem som är ju kopplad till, till börsen sjunker börsen så får man trycka in bromsen och så får pensionerna, pensionärerna mindre vad det överhuvudtaget ska ha invandringspolitiken och göra, det Det förstår liksom inte jag, men det är klart ju det är som vi sa tidigare de här Sverigedemokraterna, de vill ju få det alltså vi skapar skapa konflikt inom arbetarklassen då vi splittra oss och så vill de få oss att titta åt fel håll. Liksom. De håller upp en, en nyckelknipp eh, som blinkar jättevackert och så tittar vi liksom inte åt det hålet som vi ska titta åt. Liksom. Och vem som är skyldig till den här politiken. Och jag menar, det är just därför bland annat vi från Sveriges kommunistiska parti har ju sådana här radiosändningar där vi förklarar väldigt tydligt att det är klasskampen som gäller. och Inte någon form av invandringskampen eller något sådant. Det är det som nazisterna körde med på 30-talet och Tyvärr så finns det de som faktiskt tar över den typen av retorik idag. Ja, och det är ju naturligtvis Sverige, det kallar Jag kallar dem ett nyfascistiskt, rasistiskt parti. För menar, då när man tog beslutet om pensionsreformen, då hade vi ett invandringsöverskott ungefär. Alltså om skillnaden mellan invandrare och utvandrare. När de antog den pensionsreformen som nu ligger till grund för nedskärningarna i pensionssystemet, då hade vi ett invandringsöverskott på 6 000 människor. 6 000 personer, det är det året. Så, så invandrarna har absolut ingenting med nedskärningarna i socialförsäkringssystemet. Och det är inte så att, and, att invandrarna jobbar mindre eller begår fler brott. 95 procent av invandrarna har aldrig begått något brott. Jag tror det är ungefär eh, samma eh, proportioner som i, i svenskarna. Och, och det är också alltså, om, om den, eh, den gruppen i arbetsför Eh, bland invandrare och svenska eh, där är alltså ungefär samma procentsats som är, är sysselsatta av dem och det är ju så att alltså, när en invandrare har varit här i två år då har 35% av dem invandrarna jobb så vi vet ju alltså att de bidrar till till väldigt mycket. Det är inte det som är problemet. Och vi är alltså för en flyktingpolitik. Vi tycker inte att kapitalet ska ha rätt att bestämma för att kunna öka sina profiter. Så som man har gjort när i Vällinge kommun, alltså i ett där, företag där, har tagit svetsare från Lettland som får jobba för 16 kronor i timmen. Det är ju naturligtvis rena... Svineriet gentemot de arbetarna. Det är bra att byggnads var solidariska och ställde de företaget i blockad. Och framförallt tycker jag också det var modet av de lettiska arbetarna som vände sig till facket och, och klaugar och berätta hur, hur kapitalet här i Sverige använder alltså utländsk arbetskraft för att utföra lönedomning. Vi är för en human flyktingpolitik. Det är klart, de litiska arbetarna kanske hade någon, någonting fastnade i under uh, den skolingen de fick under socialismen. Att de just vände sig till uh, fackföreningarna för att förstå det att man skulle organisera sig. Men uh, det är en annan aspekt som är ju också intressant just när det gäller Sverigedemokraterna. Och jag tänkte just på det här med pens pensionssystemet och sådant. Alltså de klankar ju bara på invandring? De säger överhuvudtaget ingen, ingen kritik mot själva pensionssystemet som ändå är den som är boven i den här eh, historien. Så att det visar väldigt tydligt deras reaktionära inställning egentligen eh, i samhället som stort. Ju. För de är ju bevarade av det bestående. Och det bestående ser vi ju här med väldigt stor tydlighet att det är endast till för att gynna just enskilda kapitalägar. Inte pensionärer. Nej, precis så är det ju. det var en av vid valstugan. vi brukar stå ner vid valstugan vi är ju också emellanåt jag stod där nere, jag tror det var middagstid eller sånt att kom en borgare som skulle försöka övertyga mig om att jag själv hade valt det pensionssystem som jag har att jag fick, själv fick styra över det och, och så eh. Han hade svårt att fatta men det är inte ovanligt det borgligheten. De brukar vara ganska trögfattade. Men naturligtvis har vi inte valt det pensionssystemet. Ingen bland arbetarna har valt det pensionssystemet. Därför ska vi naturligtvis se till att riva upp det beslutet och se till så att alla har en draglig pension. Både kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Och telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vi pratade ju tidigare om det absolut svartaste delen i det svarta blåket eller blåa alliansen eller vad de vill kalla sig för något. Men ett svart blåk är det ju. Och sen har man ett annat block som är rödgrönt hittar man. Bland annat rödgrönt så blir det ju också svart. Har för mig. Så, så det, det, och det, det märks ju också på deras politik. De står inte särskilt långt från varandra. Det är ju därför Sveriges kommunistiska parti ställer upp i valet för ett alternativ till den förda politiken. Vi har ett alternativ på alla områden och, och det politiska eh, livet så kallat. Och vi har ett jättebra eh, program, ett eh, rikspolitik, eller valprogram. En valplattform kallar vi den inför det här valet. Där som står egentligen precis allt som man behöver eh, stå. Och, och för att kunna genomföra, och kunna genomföra det under den kommande valperioden. Då skulle vi ha ett bättre Sverige, ett betydligt bättre Sverige där klassklyftorna skulle minska. För det måste ju vara alltså det väsentligaste för arbetarrörelsens partier. Nu räknar jag inte Moderaterna in bland arbetarrörelsens partier utan trots att de kallar sig Arbetarparti. För det är den yttersta högern tillsammans med Sverigedemokraterna och en massa där ute, långt ut på högerkanten. Vi ser hur hon, eh, Maude Olofsson, de har ju ändå varit eh, småböndernas ingång folk, i tiden. Men nu är ju, alltså, bondes, det bondesamhället har ju naturligtvis raderats ut. Så nu är det bara storbönder som driver, eh, precis som mitt kapitalistiskt företag. Och hon är ju alltså långt ute på den svarta kanten nästan framöver avgrunden i dem. För nästa steg måste ju bli så som de har börjat benöva sjukförsäkringen innan. Och där finns ett, en organisation som heter Resurs. Jag vet inte det, det han, de, de har eh, tagit tillvara de sjukskrivnas rättigheter och sånt och de har belagt alltså att det är 400 människor i år som har begått självmord på grund av dem, att de har fråntagit försörjningsmöjligheter och inte kunnat arbeta alltså deras politik det svarta blocket och, och den, den politiken som man beslutade om då i början eller i slutet, början på 1997 att när man, när man slår undan socialförsäkringssystemet för så många människor innebär alltså att för Hela unga människor har dött i onödan. Det är naturligtvis deras skuld som beslutar om en sån politik. Ja, det är ju en väldigt märklig inställning de har när de kallar sig Nya Arbetarpartiet. För det vill de allihopa vara i gundobotten. Och det ser man ju väldigt tydligt. Jag hörde, man har ju lagt ett förslag. Jag vet inte om det var från Centerpartiet själva eller det var från Alliansen som helhet. Men det är ju... Det är knappast så att eh, de andra reaktionära partierna skulle vara motsåndare direkt till det här förslaget. Kanske de skulle vara lite tysta om det mitt i en våldrörelse. Kanske skulle ta upp det så som Made Olofsson gjorde. Men eh, hon gick ju fullt allvar ut och menade på att när det är en konflikt mellan en person och eh, på ett företag när jag arbetar. Så ska den här personen alltså uppenbarligen... Vill man att den personen ska gå på åkassa under tiden? Att det är inte är företaget som ska betala när man är under konflikt alltså. Jag menar, då har vi helt plötsligt ett system där våra arbetare betalar sin egen lön han eller hon är under konflikt. Så det visar den reaktionära naturen egentligen i det här blocket. Absolut, och där finns ju ett annat, jag tror jag till och med lite nyare förslag nu. Man gjorde undersökningar, alltså... Det svenska näringsliv är ju specialister på att beställa undersökningar som eh, svarar rätt utifrån deras perspektiv på frågor. Man gick ut och frågade en massa folk, eller man gick inte ut och frågade för man var så försiktig som man skickade e-post till människor som fick svara på frågan eh, om det var rätt, alltså att man har... Eh, ha lägre eh, ungdomslövner. Och naturligtvis hade de fått in eh, en majoritet som tyckte det var var riktigt. Det är klart, har man möjlighet att välja vilka som ska svara så är det ju lätt att få fram rätt svar. Jag gjorde en intervju vid vår för många som skulle rösta på sveriges kommunistiska parti. Det visade sig att det var 98 procent. Den andra var mest inne och pratade han ville inte, han har inte bestämt sig nu. Så, så, så kan man ju naturligtvis bedriva undersökningar. Och så gör Svensk Nöringsliv också. De beställer undersökningar och tar man ut i propaganda precis som om det var en vetenskaplig undersökning eller att den överhuvudtaget hade någon rejäl bas bakom sig. Men det har det alltså inte. Utan där påstår man plötsligt att ungdomarna skulle vara beredda och arbeta för lägre löner. Alltså gå in och använda ungdomen för dumpa lönerna i Sverige- det är naturligtvis ungdomen allt för klok för. För jag är inte sån så jag tror alltså att den sista generationen alltid är den sämsta. Utan jag tror att ungdomen kan vara väldigt klok som vet ju vad det skulle innebära om de gick in och jobba för lägre löner. Då skulle de naturligtvis aldrig kunna komma upp i någon högre löner. För då skulle arbetsköparna konkurrera med generera, Jag vill hängde. säga att, ja men ni måste hålla nere era löner för annars kan vi inte anställa här med och sånt. Och det är inte så alltså, att, det är klart de vill alltså vill ju naturligtvis anställa till så låg lön som möjligt. För det, det alltså det som inte blir lön blir profit. Så jag kan förstå det utifrån deras perspektiv. Men det är problemet är att det har så stor makt och så mycket pengar och sånt. Och de kan påverkar våra medier och politiker och hela högern. Det mest löjliga med den undersökningen var att man hade tillfrågat hundra personer. Så det var ju de klarar ju inte ens kriterierna för att ha en, egentligen en, en större undersökning. Så att det, det var ju bara ett trams egentligen med den undersökningen. Men det är som du säger, ju. Man såg direkt dagen därpå ju självklart att det var någon ledarskribent, jag tror det var i Skånska Dagbladet som hade självklart kommenterat det här och sagt att det visar ändå, kanske inte var statistiskt hundra här, men det visar ändå att ungdomen vill, är villiga att jobba för och en lägre lön. Därför måste vi skapa de här villkorna och något sådant. Så att de påverkar, som du sa John, med sin ovetenskaplighet väldigt mycket i opinionen. Och det är klart ju, vi är ju inte intresserade av någon form av lönekonkurrens. För det, var, alltså, det är en av de, för det sär man inte, man sär ju inte att man ska konkurrera med lönerna rent generellt. Utan man brukar alltid säga att det är lättare för att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden. Men jag råkade faktiskt se en insändare att i en och de båda tidningarna här nere i Västerne i Skåne. Och eh, det måste vara den enda gången. Jag tror de här, de satte säkert i Montkovle sen på den här eh, killen. Det var en från eh, ungdomsförbundet för liberala ungdomsförbundet i, i Malmö som hade gått ut och sagt helt klart och så här, låt ungdomarna konkurrera med sina löner. Han sa sanningen där, men jag tror inte han får skriva fler insändare sen efteråt för att det är det det handlar om ju att man ska konkurrera med lönerna. Och det är det man inte vill att du ska komma fram igen. Nej, man har ju haft en sajt där man kunde lägga ut jobb. Och den som bjöd minst förfåd så alltså. den, den fick eh, göra i jobbet men det plockar man också bort men vad jag skulle säga om den undersökningen det har, Sveriges Radio koblat ut hela dagen i, i dag eller i alla fall fram till eftermiddagen som en stor nyhet och där har man inte berättat helt och hållet hur undersökningen gick till eller någonting annat, det är det jag menar alltså, de, de har ju fått ut den propaganda nu trots att det var alltså en Egentligen en ren lön vill jag kalla den för. Så har man ändå lyckats, alltså arbetsköparna, få ut det via Sveriges Radio. Och, och kanske det kommer upp i tv, också. det vet jag inte hur, hur man förfarma det där. Men, men man har lyckats kabla ut Man har nått sitt syfte och tror, för, för folk att tro att... Eh, nu, ungdomarna är beredda att sänka sina löner för att få ett arbete och framförallt är det ju naturligtvis tramset eller vansinnet att tro att det skulle skapa fler arbete för att man fick sänka löner vad vi skulle behöva allihopa alltså alla det arbetande folket det är ju reella lönehöjningar och fler i arbete så vi kunde konsumera mer och därmed köpa mer och, och, och på så vis skulle man ju kunna skapa mer arbete, så tvärtom så skulle ju de, de yriga arbetsköperna avstå lite och av se en profet som människor som hade för dålig köpkraft istället kunna få lite bättre. För det är ju så, alltså... Är det ingen som köper deras varor... ...så är det naturligtvis ingen... Så ...då vill de inte producera... ...och då vill de inte anställa någon heller... Och inte ens en gång gratis... tror jag man skulle ta någon då... ...möjligtvis för att tvätta sina egna fönster... ...eller tvätta deras horter möjligtvis... Men, ...men jag menar... Inte, ...inte anställer man folk... ...som inte ska göra någonting... ...utan har man inte köpkraft... ...det är ju så, eh, krisen skapas... ...man spekulerar bort pengarna att man inte har råd att och, och producera någonting. Så det, då stämmer inte den historien jag med att man påstår om man sänker lönerna så kommer det skapas fler jobb? Nej, det kan ju aldrig stämma. Därför att om du, om du tar bort, eh, jag har pension, jag vet inte riktigt precis vad jag har för det min fru som följer vår ekonomi, men låt mig säga jag har ungefär 14 000. Men om de tar halva min pension ja, då skulle det innebära att jag fick eh, köra mindre bil naturligtvis. Det skulle ju vara bra för mig, miljön. Men framförallt så skulle jag kunna köpa mindre saker och grejer och köpa, jag måste uh, köpa mindre mat. Jag fick kanske gå över till hondmat eller någonting sånt för att kunna överleva överhuvudtaget. Och, och det, det skapar ju naturligtvis inga jobb. Det bästa hade ju varit om jag kunde köpa en ny bil och, och fick sån högpension så jag kunde köpa en ny bil och en ny cykel och lite andra grejer. Byta teven varannat annat eller något sånt. Det hade ju varit bästa för kapitalet. Jag menar inte att man ska ha ett sådant konsumtionssamhälle. Där finns ju andra värden som också är viktiga. Alltså, där finns allt för mycket slit och släng. Men, men det är ju det som, det är ju det, så det kapitalistiska systemet fungerar. Det fungerar bäst om det är ett slit och släng Jag menar, vi ser på nu mobiltelefonerna. De är ju fan, de klarar bara ett halvår för sen, sen måste det vara en ny mobil och så vidare.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 Tyssna på Radio kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Sådan är kapitalismen, sjöng Fred Åkerström. Han har alldeles rätt, så är den kapitalismen. Vi har hört mycket nu om hur de vill privatisera och allt möjligt. Men man vill enligt en KD-politiker, alltså en kristdemokrat som tycker nu att vi ska införa statliga bordelar. Det är konstigt inte det ska vara... Privat. Eftersom allting annat vill man privatisera. Men just bordellerna vill man ha, ha statliga. Jag vet inte om han tänker på han, han var jag tänker De tänker kanske på sina löneförmåner. För det är ju så. De har haft fria resor, fri bil och fritt tillträde till nästan alla statliga verk. Så det är kanske därför jag är egoistisk själv. Han anser det ska vara privat, eller statliga bordeller. Men för sjukvård och allt annat, det, det det går mycket bra att lägga ut på privata entreprenörer, men det ska naturligtvis betalas av våra skattepengar. Jag hörde innan på ett program där man berömde nu den svenska sjukvården. Jag sa också att de svenska sjukvården är alltså inte dålig Det därför att de som jobbar inom sjukvården de gör naturligtvis ett enormt arbete men svensk sjukvård har hela tiden eller under lång tid varit utsatt för en massa experiment och omorganiseringar och allt möjligt för att man skulle kunna alltså få en anledning till att börja privatisera sen när man har omorganiserat och avlönat konsulter och allt möjligt för alla pengarna så det inte råd att ha någon anställda bara här Skåne Region Skåne är det 25 000 människor som har drats bort från, från vården. Och det gör ju naturligtvis resultat i en sämre vård. Men nu påstår man att de där privata vårdklinikerna som har upprättats, de, de skulle på något vis ersätta det. Men det gör de inte. Det visar sig ju i Malmö. De var inte nöjda med sin gamla vårdcentral. Men än mer blev de förbannade blev de när de la ner den och, och skapa en privat de, det hjälpte liksom inte för tillgängligheten eller så de tyckte det var bättre med den gamla även om de inte tyckte den var bra men naturligtvis skulle den gamla och sjukvårdspersonalen framförallt haft ett inflytande över hur sjukvården skulle organiseras istället för konsulterna då hade de säkerligen varit mer nöjda och då hade det varit mer pengar till att satsa på sjukvården och just inom eh, sjukvården så kan man väldigt tydligt se det ideologiska krig som pågår med den falska propaganda som man utnyttjar i det här kriget. Alltså man ser, eh, ja, man har gjort en undersökning också där man påstår liksom att privatiseringen är så underbar på grund av att det är allt fler människor som väljer privata alternativ just när det gäller vården. Men det är ju klart ju. Alltså, stänger man ner en massa vårdcentraler som är offentliga och sen bygger upp en privat vårdcentral så man måste välja den. Då är det ju självklart ju att de privata folk väljer mer privata alternativ idag än vad de gjorde förr. Ju. Alltså det, jag menar, sen skriver man artiklar. Det var också, jag läste också det i en baligtidning här nere. Jag vet inte om det var eh, Sydsvenskan eller vilken det var. Där man gick ut och sa ja, folk är nöjda. Liksom, det syns ju just genom den här undersökningen. Man kan tydligt säga att folk väljer hellre de privata alternativen. Men har det ju ingenting annat att välja, då är det ju klart, man måste välja det som finns ju. Mm. Så att eh, det är också, det är därför jag menar också, jag tänkte ta tillfället tack det, innan vi fortsätter med vården, att säga just det här, att när det kommer opinionsundersökningar och undersökningar och sådana här grejer, så ska man alltid vara väldigt, väldigt försiktig när man eh, lyssnar på det. Ja, alltså man har ju ofta haft som motiv det så kallat höga skattetrycket i Sverige Nu, nu såg man, fram, framställdes att Sverige låg tvåa i skatteligan över, över skattetrycket Man hade ett skattetryck på 48% eller någonting i den stilen men det är så alltså, att de flesta andra länder som man jämför med de har ett lägre skattetryck men de bryr sig inte om sådana tramsigheter som att till exempel ta, ta skatt på pensioner och skatt på aukassa eller här beskattar man ju allting så kallad. Istället för att ge ut skattefria pensioner så då får man naturligtvis ett högt skattetryck. Lägger man upp varenda ställe för att hitta, kunna ta en skatt så innebär det automatiskt att skattetrycket ökar. Men jag menar om varan till exempel eller om, om pensionen då hade det varit det beloppet jag får ut utan skatt så behövde man ju inte bry sig om och betala att först betala ut till mig och sen ska jag betala någon annan ska betala in det eller försäkringskassan drar naturligtvis skatten på mig men sen ska det redovisas in till skattemyndigheten det är klart om man tänker på arbete och sysselsättning så bidrar du naturligtvis till till, till, till till det men nu vet jag inte hur mycket egentligen det bidrar för det är mycket datoriserat men det är klart de ska ju tillverka datorerna och sånt men det är ju inte sånt alltså, vi ställer ju ofta frågan eh, Ska vi ha omsorg eller byråkrati? Ska vi ha sjukvård eller byråkrati? Alltså det, det, det är ju så man använder man skattetrycket för, för att egentligen byråkratisera sjukvården. För jag menar alla de konsulter som aldrig har varit i närheten av sjukvården i något annat fall mer än när de ska göra utredningar innebär ju naturligtvis att allting blir mycket dyrare. Men det finns en byråkratisk elit, en byråkratisk apparat som drar profeter. Jag läste, det var en väldigt, väldigt rolig och belysande artikel egentligen hur det fungerar idag inom svensk sjukvård. Alltså, det var någon mindre kommun så hade man en vårdcentral så sa man att man skulle spara in en miljon kronor tillsatte man alltså en konsultfirma för att de skulle se över just uh, vad man skulle spara in så hade de hittat en plats, problemet var att den där konsultfirman, den kostade liksom en och en halv miljon kronor, så hade man struntat i utnyttja en konsultfirman så hade man till och med gjort en besparing på en halv miljon inna, innan man skår ner alltså, så att uh, det visar ju det groteska i, i, i allt det här, att det till och med kostar mer att tillsätta dem när man ska själv göra någon form av besparing. Så, så att nej, det är ju någonting som är helt rottet i det här systemet. Där man på något sätt gör då en form av byråkrati. Alltså man kan inte av själva ens till och med att göra de nedskärningar som man anser är, är behövliga att, även om de inte är det. Utan man måste faktiskt tillsätta någon form av byråkrati som ska ta enorma, sluka enorma summor uh, för att göra. Det. Och det är ju inte så att man anställer dem en gång eller två gånger. Utan inom svensk sjukvård så verkar de ju vara mer eh, anställda än var själva personalerna. Mm. Jo, det var väl något liknande man hade gjort här i Borlöv när det gällde att utreda skollokaler tror jag där hade man också en massa konsulter till, till det men resultatet blev noll man fick själv göra om det eller något i den stilen jag kommer inte ihåg alla detaljerna för det är något år sedan men alltså det, slutledningen är kvarstår fortfarande Sverige är ett rikt land och därför har vi möjlighet att driva omsorg och sjukvård och hälsopolitik som utgår från de mänskliga behoven alltså, det är det vi vi, vi har möjligheter till men man skär hela tiden det. andelen av BNP till offentlig konsumtion den har drastisk minstande den har skurits nu ner de sista 24 åren 20-25 åren kan man säga med över 100 miljarder kronor av dem så har man Gått ner 40 miljarder på sjukvården. Och det är ju också så att de sjukförsäkringssystemen man över försöker rasera. De har tidigare gett ett överskott. Både sjukförsäkringen och avkassan har gett ett överskott alltså till staten. Gett inkomster till staten. När det blir för stort överskott så flyttar man över till staten. Ja, så då förstår ni att lägga en röst på oppositionen eller alliansen så blir det mer av samma vara. Ta den röstselen som är ett riktigt, verkligt alternativ. Det är den som står Sveriges kommunistiska älskapen när ni ska gå och rösta. Med det så säger vi tack och gör om fortsatt trevlig älge. Framåt, kamrater,